Dear one dollar friends, in the United States of the Americas, there's a lot of... First, I have to introduce myself, I guess. My name is Paul Christian Bjorn -Vester. I also go by the name GoodiePal. There's a lot of political changing systems in the world at the moment. And for that reason, a lot of people like to move to new places. For example, Russia have opened up the borders. You can actually move to Russia now on something they call the Shared VISA, or Shared Values Visa. And that means that you can simply move there now. A lot of... ...Israelian... ...friends of mine have decided to leave Israel. Um, and... ...some... ...people in the United States of the Americas have decided to leave the United States of the Americas after the last election. And... ...try Europe. And some people have said, let's try Denmark and Scandinavia, and you know... It's not much better here, but if you um, if you think it is, then for you, we and I say we have made a computer-generated um, radio program dealing with language. So you will learn to speak hip in Scandinavia by listening to this radio program, and we will use the language of the heart and the language of international human beings which is the the musical language of the world we live in and through that we will connect and you will listen to the music you'll be i know this and then you will be listening to our voices and you'll be like i get this this is hip this is how they speak hip in scandinavia and you will learn learn hip scandinavian in, in no time you're thinking who why is he saying we that is because i would introduce you to the hippest person in greater scandinavia it's called DJ Braville that is a person who is like he speaks so hip that language flows out of that person's mouth and hits like a, like the black Knight satellite and is bounced back to earth back and forth like maybe when the, the person listens to it and sent it back up and uh, do, do that maybe on or 27 times before you get the, the signal this is this is this, it, this is that hip. So this is a computer generated youll think you're listening to talk radio but actually it's computer generated talk radio using sophisticated sophisticated sophisticated kind of technologies and you'll be like listening to this and you will at the end of the program you'll be like I get it now I can speak hip and I can speak hip Scandinavian you, you you're, you're welcome to do that this is we're open for that this is what we give to you um, in the United States of the Americas My name is Goody Pal, and this is T.T. Breivet, and Goody Pal, learn to speak Danish. Let's go. What do you think you're going to listen to? It's at all the drums. Det, det er... Du tror, det er lærklokken med guldiperlen, men det er det i virkeligheden ikke. Det er intet ringer end... DJ Brevet Møder guldiperlen. Det er en run-off. Det er aldrig sket før. En person, jeg har været meget fascineret af. Det, det er det bedste danske radio. Du kender DJ Brevet fra DJ Brevets musikprogram. Det helt nye. Hallo? Hvem er det? Du kender DJ-brevet fra tidligere. DJ-brevets brevkasse. Wow! En one-off fra Skuldborg. Et af de programmer, hvor du kun tænker, det blive vildere. Og så blev det vildere. Vi gør da aldrig det her, men nu gør vi det alligevel. DJ.brevet på Instagram djbrevet.dk og hvis du er interesseret i mere så er det over på aesthetic.computer og skrive dagens prutti pru r u -T -T i -T -R -E. det er et tidligere stykke under musik som nu er jinglen til her klokken så tænker hvor er temaet? Hvor er temaet? det, jeg er klokken 10? De kommer om en halv sekund. Hold da. Sæt dig tilbage, og så er vi klar. Velkommen til dit breve. Tak skal du have, kuldyfan glad for at være her i studiet sammen med dig. Jeg er glad for, at du er her i studiet. Jeg har fulgt lidt med i dine øh, forskellige forsøg på at øh, øh, drille nogle større kunstinstitutioner gennem tiden. Det har været rigtig sjovt at følge med i, synes jeg. Nå, men tak. Jeg har fulgt lidt med i dine lidt, siger jeg. jeg. har fulgt meget med i dine programmer alligevel. Og derfor er du herinde. Men jeg har faktisk tænkt mig, at det skulle være... Ja, vi ved faktisk ikke, hvor det ender. Lad os se, om vi kan forsøge at underholde lytterne så godt, vi kan. Det kunne man da gøre. Og også lidt os selv, der er løs nu her. Skal vi ikke stoppe det klaskeri? Jeg tænkte, vi skulle spille noget musik. Ja. Og jeg tænkte faktisk, at du skulle køre musikken mere, end jeg gør. Okay. Så øh, jeg kan også køre noget musik. jeg kunne godt tænke mig at spille den her sang med en kamerunsk øh, prædikant, der hedder Elisabeth Ticke. Okay. Så er en sang af 10 minutters varighed der handler noget om telefonbrug. Mm -hmm. uh, det er en sang fra en kristen, kristen kirkelig tradition, så mm -hmm. derfor har de nogle regler for, hvordan livet skal leves. Det er jo på, på en måde religionens tilbud, og øh, måske er de lidt mere faste i vendingen end den danske folkekirke. Så det, det, det er et sjovt møde mellem noget, øh, noget teknologikritik og sådan noget... Øh, Kristen, kristendommen som et, et påbud om, hvordan du skal leve dit liv. Eller nogle retningslinjer i hvert fald. Helt klart. Skal Jamen. du spille med på din mandolin, hvis du vil? Det kan vi da prøve. Her kommer Elisabeth, T Elisabeth Tikke fra Kamerun med sangen Your Time on Phone. Og det skal man ikke have for meget af. De skal på toilettet, mens de kirken bare får gået ud og tjekke deres telefoner. Ja, det er det, de gør, så videre. Ifølge det anklagen, som Elisabeth ikke kommer komme her mod, mod, mod sin trosvældre. Mhm. Mm 相似 Elisabeth Ticke med sangen Your Time on Phone fra pladen Record of Life, som er fra 2022 eller 2022, så vidt jeg husker. Elisabeth Ticke er en prædikant fra Kamerun, som ligger mellem Gabon og Nigeria i Vestafrika. Gud, I Gudipald, skal sætte noget baggrundsmål på? Jamen det gør det godt, altså ja, gør det. Nu er vi stadig på toppen af radioskibakken, så tænker, at vi, at vi holder energiniveauet højt med det her loop, jeg har lavet som baggrundsmusik. Okay. Og vi arbejder med loops. Det er jo et sådan, ting, som I ikke rigtig må arbejdes med længere. Altså loop, efter at øh, altså på et tidspunkt arbejdede alle med loops, fordi at det var svært at have lange sekvenser inde i afviklingsapparater, mm. såsom øh, sampler, og, hvad hedder det, øh, og så videre, og så videre, og så blev det så dukkede det ligesom op øh, som en... Øh, og så, øh, ja, så dukkede det op som en kunstform, og så på et tidpunkt, så forsvandt den lidt. Jeg er faktisk også blevet lidt interesseret i, øh, i loops i øjeblikket. Faktisk, hvis du går til Aesthetic Computer og møder nogle af protierne, så mange af dem er, er forholdsvis korte loops, der gentager sig selv. Hvad øh, foregår der inde på den der hjemmeside Aesthetic Computer jamen, i, øh, i protierafdelingen? Jamen, der ligger faktisk... Det er faktisk radioprogrammer, eller det er små radioprogrammer, som man så kan, du kan anvende, og så... Øh, hvad hedder det? Øh, øh, som er lyd og billede, og som er... En, en, en øh, tekst faktisk, som, som kan øhm, anvendes til formativ brug, men som også kan læses og mødes derinde. Så det er en form for sending. Og så er der... Øh, ja, så gør der en masse andet. Der er en masse små stykker musik, Software og den slags ting, der kan anvendes. Så det er, det, det er det, et sted, hvor der er... Øh, altså det er jo et, er jo et, et, et, et program, hvor man, hvor man kan møde computeren igen på... Øh, på en æstetisk måde, kan man sige. Okay. Og så er ideen så på et eller andet tidspunkt, at, ja, at det, det kan udvikle sig. Men så er ideen også på, at, øh at, øh, at vi på en eller anden måde skal se, om det kan tage i en anden retning. Så er det en del, der er en del programmerer, der interesseret. lige nu af det. The place to be, synes jeg, i hvert fald for mig selv. Øh, men det er et amerikansk foretagende så på et eller andet tidspunkt, så går der en i det. Og så er den død. Min yndlingshistorie er, øh, som jeg har fortalt før, men min yndlingshistorie var, at der fandtes en... Øh, en app, der hedder jo, hvis du husker den. Jo? Ja. Yeah. Nej, okay, det har jeg ikke hørt der. Så kunne jeg bare sende jo til dig. Du kunne ligesom ikke skrive til hinanden. man kunne bare jo hinanden. Altså, der kommer teksten jo, kommer op på en? Ja, så stod det bare jo fra mig. Okay. Der er meget af sådan noget teknologi, øh, altså alle øh, apps og sådan noget. Så, så er der sat en eller anden kunstig begrænsning, og så har man det sjovt med den begrænsning. Netop. Og det så jeg det det siger da, det kan jeg bare godt lide og jeg mm. ønske at jeg gerne kunne finde ud af at lave de der ting fordi der er almindelige begrænsninger og det kunne være sjovt at gøre tilgængelige så der, fordi når man laver en begrænsning så er det griner når se hvor meget man kan så banet kridt op Helt så kan man lave noget så kan man jo u hinanden og så er det fedt i noget tid mm. men pointen er så at det var en app der var forholdsvis populær blandt smarte vesterlændinge altså fordi jo, og hip hop og, og Jo ikke altså. mm. Og så kom der investorer på den. Men de kunne jo ikke forbedre appen på nogen måde. Så der kom penge i den. så kom der reklamer i stedet for. Så vi sige, at investorerne gjorde <gjort> jo, appen var kedeligere, og så døde den. Ja, Nå, men det sker jo nærmest altid. Ja, ja men så der har du... Men det er et af de bedste eksempler på, hvordan... Fordi alle er sådan... Øh, at øh, ting bliver bedre, når der kommer penge i kassen. Men det her er et typisk eksempel på, hvordan det faktisk blev dårligere. Altså, at begrænsningen blev... Det var stadig den samme begrænsning, men så fik du så en reklame ordentligt i hatten. Ja. Uh, skønt, ikke? Eller sådan, eller, eller, så, så døde den. Så, den. så det var bare et eksempel. Et lille eksempel. Det er noget af et loop, vi har gang i her i baggrunden. Ja, vi kan bruge nogle andre, noget andet baggrundsprojekt. Nej, ja, ja, jeg er til det, altså. Fedt. Ditte Bred, du er jo øh, intet ringere end, øh, end, en øh, en smester i øjeblikket. Tak skal du have. Øh, det siger jeg. Og jeg havde egentlig tænkt mig, at øh, vi skulle prøve at lade være med at sidde og... Øh, altså, vi er jo indforstået ret, så jeg forestiller mig, at alle lytterne er med. Men altså, hvis de ikke... altså de er, Du er allerede du er allerede introduceret. Så det her med at lade den... Øh, altså, ellers altså, altså, vil vi overdygge dig med øh, komplimenter. Men øh, det bliver også lidt kedeligt. Altså, ikke øh, det var dig selv, der sagde det, lige før vi gik i gang. Den, den slags bliver lidt kedeligt, hvis vi gør det. Så derfor gør vi det ikke. Så nu siger jeg bare lige, at det er stort for mig, det her i hvert fald. Det er et af de her programmer, som er stort for mig at lave øh, i øjeblikket. Det her, det var en... Ja, så der er vi altså lige nu. Men det er dit program, og mit program, og det er alles program. Det her, det er simpelthen der klokken. Og det er jul. Og det er... Har I siddet og lytter til det her? Ja, men altså... Man kan lytte til det her saxloop for evigt. Ja, siger. og jeg gik i stå ved, øh, altså jeg, gik i stå, jeg sagde, med vilje. Fordi det er en slags radio, hvor man bare siger en halv set. Nej. Ja, hvis man så samler op igen, eller kaster den videre om. Det er jo den måde, man mange jo radio på. At de ligesom kaster den videre, bolden den over den anden og sådan noget der. De gjorde det der. Greb den, som man siger. Jeg prøver godt i goodiepald, men jeg er ikke så vant til at lave... Øh, jeg har kun haft... Du er ikke til at lave kommersielt radio? Nej. Det her, det er 100% kommersielt radio. Ja. Vi skal finde nogle brands, vi på en eller anden måde kan væve ind i samtalen. Øh. Ja. Jeg lavede nogle plader i gamle dage, som var med brands. Altså reklameplader, som for folk der ikke havde ikke bedt om det. Det var meget forvirrende for folk. Kan du komme med nogle eksempler? Carlsberg. Øh Tubes. Nå ja. Statoil. Var der ikke noget Chupa Tubes på den der grønne CD, du lavede, nakt Beacon? Jo, altså, jeg lavede noget... Altså Hvornår, hvilket år var det? Ja, det er jo over 20 år siden. Det er 2001, men det var en opsamling af, af, af tidligere øh, reklamemusik, jeg så havde lavet, som jeg så ikke, ofte ikke var for, øh, for, hvad hedder det, brandsene. Jeg var stor ballade dengang, så det vil ligesom sige, at jeg arbejdede i reklamebranchen dengang. Og så lavede jeg måske... Jeg lavede nogle, sådan nogle trailer. Jeg klippede trailer. Jeg var god til at klippe trailer. Jeg klippede den første den tidlige, øh, sammen med et reklamebureau der hed Danes Work. Der klippede vi den første... Øh, Matrix-trailer, som også var en reklame på Nokia-telefonen. Altså, når man har lavet en film som Matrix, så sætter man et særligt bureau til at klippe traileren. Netop. Traileren er sit eget og så produkt, Og så i Europa, der var der Nokia-telefoner derude af. Anyway, jeg blev interminklet i reklamebranchen, og så, så begyndte jeg at lave nogle ting, som var ligesom at vende reklamebranchen lidt om. Så når jeg så havde lavet et eller andet, så... så øh så det en skift af måske farver på logoet og sådan noget. Det lyder meget hamløst øh, i dag, eller sådan Så kom der måske en lysgrøn Carlsberg-logo, øh, eller øh, lavet sådan noget. Og så lavede jeg noget musik, så det ikke var Carlsberg. Samtidig var det Carlsberg. Altså, jeg så det som Carlsberg. Jeg så det som en videreførsel. Altså, det var, var sådan ligesom det her program ultra radio. Så var det ultra-kommercialisering. Altså, vi, har, altså, vi lavede reklame uden der var blevet bedt om det. Men... <laughs> Ramsne kunne ikke lide det, skulle jeg lige hilsede dig. Der var der var trusler om låsede hele vejen igennem. så øhm, så det var tider dengang, jeg var jeg var jeg var for fuld af, af, af store industrier, og jeg var jo bare bare kapitalisten ovenpå Altså jeg vi skruede ekstra på. Øhm, jeg, jeg tror, jeg jeg har længe godt kunne spejle mig i, i nogle af dine måder og tydeligvis prøve Drille, drille de strukturer, du eksisterer i. Det har jeg lagt mærke til. Jeg tænker på, at du på et tidspunkt kidnappede øh, Dansk Institut for Elektroakustisk Musiks øh, effektboks en, øh, en dyr hardware effektbox, som jeg husker det som om på, mm -hmm. lagde om på. Og øh, jeg, jeg har indtryk af, at det del af din drivkraft og ligesom øh, udfordrer de strukturer, du er i. Og det har jeg altid haft ret nemt at relatere til. Klart, ja. men det kan også være noget med at tage, det, at tage strukturen og så øh, altså skrue op for selve strukturen. Nu var det ikke kun mig, der stjal den maskine. Der var jo flere, der var med. Det var DJ Val og VJ Livstræt senere, alias Cancer, der var med. Så det Ja, vi lige... Det alle, øh, ja, vi sidder, vi er, det er jo svært, de her ting, fordi at, øh, vi blev jo politianmeldt, og så var det ikke godt at, at brande hinanden. Og så bagefter var det... Ui, der er lidt spændende kring det. er det for noget lort? Ja, det skal du ikke tænke på, for det lyder, det lyder fantastisk. Der er det knas her. Det er altså sådan er det jo at lave undergrundsradio. Men. Men, men pointen er, så var det lidt, så må man ikke nævne hinanden. Og så bagefter, når vi nu skal sidde og prale lidt af, dem der havde stjålet <laughs> den der maskine og så videre, så bygget lidt om og sådan noget. Så var det. Så tager vi det med. Hvad hva var det, I gjorde med maskinen? Og hvad var formålet med at stjæle den? Jeg tror, der var tre forskellige formål. Men altså, det var nok et tidligt, øh et tidligt voket move forstået på den måde at der gik ikke folk af anden etnisk herkomst tror jeg man sagde dengang øh, på konservatoriet og øh, DJ Vad bare ked af det altså hvilket er det totalt fair der gik folk og så der gik Gellerup ligger uden for Aarhus og der gik ikke på konservatoriet gik der ikke folk fra Gellerup that's it altså og det tror jeg var en, det var noget der gjorde ondt i øjnene på øh, DJ Vad og også på mig men det var ikke noget, der blev pointeret på skolen, og hver gang man pointerede det, så sagde de, at de har jo noget andet, at de går op i noget andet musik, og sådan noget der. Og det bliver støttet igennem Aarhus Kommune med, med altså, der var sådan en hip-hop-skole og sådan noget. Altså, mm. Sådan nogen derude, de skulle lave hip-hop. Altså, altså, der var sådan en, altså, altså det er jo... Øh... Og så var det jo, øh... jeg blev smidt ud fra stedet for at undervise i øh, tidlig kunstig intelligens. Og så... Øh... Og diskussioner om kunstig intelligens. Og så tror jeg, at de har været tænkte, at vi skulle stjæle den der maskine. Og jeg synes, vi skulle installere en lille knap, hvor den ligesom afspillede en lektion sådan jeg ikke var der mere. Men så skulle han også lave noget lektion på den osv. Og, og, og så blev den stjålet, og så blev vi politianmeldet. Så, så var det ligesom der, den endte, fordi så ville vi jo ikke aflevere den tilbage. Og så nogen ville aflevere den tilbage, nogen ville ikke aflevere den tilbage, og så ville de ikke have den tilbage. Og, altså sådan noget åndssvagt. Så hvor er henne i dag? Jamen ja, DJ VAD har den, påstår han. Men, okay. øh, men på kommunal doblegtservice. Franskogsgade i København. Har I så sat nogle nye chips ind i, der kan afspille en eller anden lydfilie optaget? Jeg tror, eller? det er gået i mange retninger siden da. Jeg tror, okay. det er gået i mange retninger siden da. Men den er i hvert fald på brugt til flittigt hos DJ VAD. Okay. Kan man sige. Til, til at skære andre plader og lave andre ting. Og det er jo et kommunalt slutsæt. Så det er også, man kan sige, fra den ene kommunale eller fra den fra den stat. Det var jo det kongelige danske musikkonservatorium hed det på. Royal, Danish, uh, Royal Academy of, of Music hed det på engelsk, og det jyske musikkonservatorium på dansk. Det er specielt. Så øhm, altså en øhm, en kongelig statsejet, hvad du eller <laughs> hvad nu ellers ejer konservatoriet fra det til et kommunalt sted. Ja, ja. Det var et øh, det var jo et tidligt lidt, så det var nok en tidlig, øh, hvad hedder det, sådan en øh, afbrænding af eller sænkning af skulptur i vand, og så videre, og så osv. Øhm, men fordi det var tidligt, så tror jeg ikke, der var nogen, der var helt klar over, hvad der foregik. Øh, inklusive. Altså hvis du så mener, at det var afsøgende, hvad der foregik. Men jeg, jeg ser det på den måde i banken. Det var i hvert fald det der var, i hvert fald de ting, der blev pointeret i det. Øhm, og dengang havde han den DJ Vad. Lige for tiden siger han... Vad. Vad mand. Har jeg bemærket ved det flot nu. Jeg er helt til på det her loop. Jeg har, jeg har lavet det i nogle forskellige versioner. Ja. ja. du meget? Jeg var nogle gange, jeg lytter til en masse musik for at finde øh, materiale til mit radioprogram, øh, DJ Breds musikprogram. Mm -hmm. og, i, og nogle gange er det, jeg, eller jeg synes, programmet identitet. identitet. Øh, sådan et radioprogram, man skal have noget musiktapet, man kan hænge op, når man sidder og plapper i en evighed. Og det ja. er meget... Meget, og meget programmets stemning og uh -huh. når man har noget, hvad for æstetik, man fremhæver med sit valg af baggrundsmusik. Jamen, det er det, du kan. Og så har jeg bare kastet min kærlighed over det her saxofonloop, som er på en en meget, tror jeg, der er ikke tjek på musikrettighederne på den her udgivelse, fordi det er den østriske afrokosmic DJ, DJ Stefan Egger, som har en lang karriere med sådan at tage noget popmusik fra Latinamerika eller Afrika og så på sådan en meget sårløs måde pitche det meget enten hurtigt eller langsomt øh, i tempo, og så udgive sådan nogle mix-compilations, hvor han ligesom bare selv pludselig er kunstner på alle sangene, fordi han også har det hele sammen som sådan mm. en øh, gryderet af populærkultur kultur til den dag. Det er 100% rødglødende, sådan, øh, politisk ukorrekt, fremfærd og selvfølgelig at slaske sit eget navn hen over en masse latinamerikansk popmusik. Man har pitchet 12% op i tempo og 8% ned i tonehøjde. Og så. Men yeah. det, er altså, der, det det løser bare et hele den fasong, eller det, det musik, det resulterer i, så man ser bort fra det, det politiske problem i at stjæle andres... Musik eller sætte sit eget navn på endnu værre nærmest, øh, er, at det resulterer i noget elektronisk musik, der rummer alt det. Jeg altid savner i elektronisk musik, mm. nemlig øh, panfløjter, og mange mennesker, der synger på én gang. Og, altså, mm -hmm. ja, det, det går enormt godt i spænd med trummaskiner og synthesejser. Jeg savner ja. altid det der folkloristiske præg. Så jeg kan godt... At det, det er en frem og en musikstil, der eksisterer i den nordlige, eksisterede særligt i sidste 70'erne og starten af 80'erne i det nordlige Italien og i det sydlige Tyskland og i Østrig, der hedder, Der har det ubehjælpt som navn Afrokosmik. Øh, mm -hmm. det, det, jeg kan godt lide den måde, det lyder på, og jeg forstår også godt, at man kan være øh, forbidret over, at der er en østrigsk mand, der sætter sit navn på... Øh, latinamerikanske eller afrikanske menneskers musik. Måske skulle vi høre noget mere. Ja, men, men det, er, det er ret fedt, men der, der er noget sjovt her. Nu sad jeg lige og, og fløjtede lidt med her indenover. Øhm, der er et eller andet sjovt ved det her, som jeg synes er... Øh det der med, hvem der sætter navn på til sidst, det ser jeg faktisk mest som på en måde, at øh, det er ligesom at sende et, apropos på Det er ligesom et brev, at du sætter frimærket på til sidst eller du sætter afsenderen på, og så er det i den der, fordi der er altid sådan nogen, der prøver at, øh, at backtracke og sige sådan, at men i virkeligheden var det i virkeligheden osv. Ja. Men for mig at se er det her, øh, der, der, der, der er den luk, altså den sidste der er ligesom rør ved det på en eller anden måde lukker. Det, det har jeg også altid set med, øh, med mange af de ting, som der er mange der for eksempel øh, i øh, vi havde noget der hed banenskolen, hvor mange var med og, så videre, og så så, så kunne jeg finde på at sige, kan du ikke skrive til Lars Skindebæk fordi kan du skrive digt om det her eller et eller andet. Bum bum bum bum. Måske gør han nogle linjer der, så skal han et og så udgår en senere en diktsamling eller så skriver Lars Skindebæk en, en, en, dans, en dansk der også og okay. så der var lidt mere og så videre. Så, men pointen er bare at det øh, at, øh, at, øh, at det er hans digt, eller du ved når han når den så lukker den så lukker du du lukker den der hvor den er så der, det vil sige, så lige nu ser jeg jeg sidder jeg her og har det som om det her loop det her bliver til DJ Breveds loop. Altså, det er i hvert fald Didier Bredes Loop. Det er... Øh, altså, den, den lukker så... Nu ja, har den, ud af øst, den østriske mands hænder. Den, ja. Er, altså, altså, nu er det for mig at se, at det er Didier de, Bredes Loop. Jeg sidder og, og mærker det som i Didier Bredes Loop. Ja, hvis du skal vi høre en østrisk kosmisk mands loop, så vil jeg... ikke så det er her. jeg her. Det er Didier de, de Brede. Jamen, jeg, jeg var også pillet lidt med det. Altså, jeg har, jeg har prøvet at, at, at, så at sige, pisse og skide ud over det for at gøre det til mit eget. Så altså, jeg, jeg har lavet hans eget træk på... For ham selv? selv. Ja. Jamen, er det jo altid. Giv dem det, de kom fra. Dem, der kom. Jeg skal altså lige ud på tallettet på Jeg tager lige noget vand med tilbage. Helt klart. Øhm. så sidder jeg der bare lige og hører loopet her, mens der er... Der hænger jeg lidt der. Nå, men det er da ikke sådan, at jeg ikke lige kan tage en frem. At jeg lige spurgte om med nøgle her Kig her ved nuben. i brevet er på toilettet. Hører vi altså det som mangler lidt i moderne musik? fløjter, næsefløjter og også folk der synger sammen. Det må vi så lige Hvad er det for en mærkelig næsefløjte, du spiller på? Jeg var boede i Brasilien en overgang, og der blev jeg introduceret til næsefløjten. Og øh, af en eller anden grund, så var jeg forholdsvis god på den. Jeg kan da lave de... Øh kan den spille... Hvor mange forskellige toner kan den spille? Det er flydende pitch, altså... Okay. Hey, det er jo ligesom de voksnes kazoo, på en eller anden måde. Det er en kasu, altså. Spændende instrument. <tryk> <tryk> ja, fantastisk altså. Ja, det, den er jeg glad for at lære at kende den der. Ikke et øh, dyrt instrument, nemt at have i lommen og... Øh, <tryk> og øh, anderledes... Øh, Spilleteknik, eller fremblæseteknik, altså i det, at du blæser med næsen. Der er lang kø i Rema, og klokken er fem, og alle er vrede, og så tager man lige den der frem, og så, <laughs> så, så er der god stemning igen. Nu. Det er en, øh, en Rema 1000, øh, øh, hvad hedder det? Øh? Ja, simpelthen. En øh, festbredder til Rema 1000. Ja. Skal vi ikke lige prøve noget lidt af, Jeg tror, Nå, vi har brug kan... for at ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste dynen lidt. Det var, det var spændende, at det kørte... Altså, vi havde det. Det, loop, det var et fantastisk loop, men vi kunne høre ja. det lang tid. Ja, vi kunne hørte kunne det, lang det, lang det lang tid. Og vi hørte det også så lang tid, så øh, nogen ville sige, at vi... Ah. kan vi lige høre det her lang tid? for lige at skænke lidt vand op her. Jeg har på næste And I mean from the of my det fandt man mærkelig måde lige efter man har sagt, at jeg ringede bare for at sige jeg elsker det. og så sådan og jeg mener det virkelig. Så man kunne godt blive i tvivl om det modsatte når man synes man er nødt til at sige det lige bagefter. Så. <laughs> ja, der er en meget flot øh, video en af de videoer som jeg synes er en af de flotteste, Det er faktisk videoen til nu. Og, Hvad sker der i den? Jamen, han der sidder, øh, den originale sidder Stevie Wonder ved et klaver, og har en telefon ovenpå, og så ligesom okay. ringer. Det var flot. Jeg har set det engang. Øhm, øh, jeg havde nogle venner, der havde... Øhm, de hed VVM og udgav sådan nogle meget opklippede og lidt problemfyldte copyright-agtige ting i Manchester. Og James Kirby, der havde, havde VVM, boet hjemme hos sin mor. Jeg har engang siddet... Han spiste... Sådan en engelsk English breakfast, hans mor havde lavet til ham. Han lå på sofaen, da jeg sov i hans seng. Og han lå i sådan en underbukser, og jeg den, you could have fixed Mom, uh, you could have fixed me brown sauce, couldn't you? Og så lå han ligesom og så den her, i sådan, Og det var... Der var god stemning. Han lå og så Stevie wonder Video men vi stod i underbukser, og, og ikke skældte ud på moren, men også lidt. Uh, han, var, han var... Trævende. Morstreng, altså, okay. det kan man godt sige på en sød måde her. Altså, han var, uh, hun holder meget af ham, så altså der er ikke noget i projektet med noget. Men han var krævende den gang han brød hjemme, mm. og det var, der lå han at kræve lidt ind, mens han uh, og så var Stevie Wonder på. Skal vi ikke måske lige høre, jeg har en live-version, hvor, hvor det er med Stevie Wonder? Uh, ja, det er ikke det godt. Åh, uh, uh, oh. ja, jeg kan også. I just. Leave. Ja, du kører det der, men mand, så kører jeg bare lige her sådan her. Åh, oh. jeg skal lige. Uh, Ja, ja. Det er ikke. Jeg har kørt lige noget techno teknorock-ed her. Det var noget heldig musik, jeg har... Ja, det lyder som et eller andet... Jeg har, det er noget, jeg har, jeg har engang spillet noget heldig musik. Okay. Jeg kaldte det techno Rock eden og handlede ligesom om, at jeg er blevet... at det stadigvæk holdt, løftet, det lyder som noget, der kunne være med sådan noget... Jingle musik, eller sådan noget baggrundsmusik, fangerne på fortet? det er meget fanget for... Altså, det var det, men det var også sådan en, en paudi på, ligesom at... Okay. at stå her nu og, og, og holde fast ved... Men det, mens alle ens venner ligesom begyndte at lave noget andet, og... Måske gik lidt på kompromis med... Med, med, med the, the, the Flame. Jeg plejer altid at simpelthen kan være en, en source. Altså, du kan være en ægte source. Og så kan du være en keeper of the flame. Ja. Og igennem det, der skifter du ligesom de her to øh, positioner. Vi siger, der er aldrig nogen, der har en source kun. Altså, nu er jeg source. Nogle gange du positionen som en source. Jeg synes, du har... Altså, source i dag, du har... Kommer med et loop. Et source-loop. Selvom du mener, det kommer et andet sted fra, whatever. Øhm, det, jeg, jeg synes, du er her med. Så er du en source, så er jeg ved keep off the flame. Så holder jeg ligesom under, under flammen. Øhm, så altså, på et tidspunkt, så brænder de der tog. Så, så bliver øh, respekten for flammen, når man skal bære den, svær for nogle folk at holde. Mm. Og så nogle gange, så øh, kan man måske ikke vende tilbage. Og så måske også være en source. Så det var sådan lidt. Øh, det var lidt. Øhm, men det var... Jeg, jeg, jeg rådede det lidt jeg, jeg havde det sikkert rigtig dårligt, engang. jeg var... Jeg havde det... Jeg, var, jeg havde det vanvittigt dårligt. Hvornår, hvornår var det? 2010 eller sådan, noget. mange af mine venner var begyndt at... at løfte sådan mere for sådan... forældrekøb og... Ah. Øh, rejse for nogle penge... Øh, trække mikrobrøk og så videre og så videre. så senere naturvin. Jeg har selv haft et øjeblik i mit liv, hvor, hvor jeg måtte se i øjnene, at... nu har jeg ikke selv stiftet nogen familie og så... Jeg kan huske, at jeg sagde til min bror i telefonen, at nu er der kun de underlige tilbage. Mm -hmm. yeah. <laughs> de alle mine venner var flyttet til Jylland og havde købt og sådan noget med deres yeah, familie. Der, der er et skært skiftespor der, når man ikke selv stifter familie, og så pludselig yeah. indser man, gud, det kunne godt gå hen og blive ensom, det her. Der er yeah. ikke, øh, eller er jeg nødt til at få nogle nye unge venner. Men det, der så er problemet, kan jeg så sige, som en lidt ældre af de underlige, det er, at jeg stiftede sig senere familie, jeg troede aldrig, jeg skulle stifte familie. Men så siger familien også på et tidspunkt. Nu skal du tilbage i de underlige strækker. Ja. Så for eksempel p.t. må jeg ikke se mit barn, fordi jeg er i de underlige strækker. Så du kan så der er et eller andet med at være flammen, og at være at være kilden, eller et eller andet, som er... Der er en vis frihed i at jeg ikke er skulle blive den samme rolle. Det kan godt blive presset rundt. Jeg mener skusen. kun, du kan indtage... Du kan kun eksistere, hvis du indtager de her to roller, hvis du så mener, at du ligesom hele tiden ved, at nu skal jeg holde under noget her. Øj, hmm. jeg holder under. Nu, nu er det en underholdnings... Eller underholds... Her, Hvordan har du lavet det her musik? Er du Store keyboards. Okay, så nogle, sådan nogle sourced keyboards, Jens, man spiller på ja. på færger og så. Ja, noget. og så Jens Benz på trommer. Okay. Der er han. Der var, han blev lige hængende lidt der. Nej, oh, det er derfor, det lød sådan, øhm, øh, hvad skal man sige, edelt. Det var fordi, der var rigtig trommer på. Der var rigtige ditten og datten på. Men altså, sådan er det ikke. Ah. Ja. Velkommen fra en restaurant Seventeef. Stevie Wonder. Prøv at overveje Ja, ja på, jeg do overvejer Jeg har aldrig altid... Har... Hvem fanden får den idé at kalde sig Stevie Wonder? Jeg synes det er... Et, virkelig, et irriterende kunstnernavn Stevie Wonder. Now, first, Just som day No April rain No flowers bloom. No wedding the month of June. Det lyder som om det er optaget ind på ABS bare Social Det lyder jo utrolig dejligt. Andes bar er en karobibar, der ligger på strøget i København. En gang havde den to filialer, i dag kun én. Og jeg håber, han mener det. Ej, jeg håber, han mener det. Han bliver til at sige, om han mener det, ellers, ellers kan man ikke vide, om han... Ej, han mente det. Yes! No high, no delight, no light, is night. No Så har jeg en annoncering. Kan vi pause? Må man det? Ja, skal jeg bare lige... Uh... Altså, lige pause. Så har jeg en annoncering, ja. og det er, at øh, jeg har også en version. Vi har faktisk spillet en version af, af, af det her nummer, øh, som vi har faktisk spillet i øh, Jørgen Rudd programmet. Programmet om Jørgen Rud, som jeg mener var øh, klokken... Øh, nu kan jeg faktisk, jeg faktisk ikke lige på stående fod huske, hvad klokken det var. Men øh, jeg ved i hvert fald, at det ligger på ubo-web, som de de svar nummer 18. Og i den Helt til enden i det program, der møder du... Først møder du Ravnhild og en masse andre, der spiller øh, sammen med Jørgen Rud, som er en øh, esbjergensisk øh, billedkunstner og klokkemager, der bygger klokker. Og så til allersidst, så er der faktisk den David Moss, som er en amerikansk trommeslager, der under, som var meget stor og kraftig på det tidspunkt, og under øh, Suited by Magic Music i Aarhus fremførte... Hvad er Suited by Magic Music? Det var en festival for øh, magisk musik i Aarhus i 1993. Og der fremfører han faktisk netop det her nogen. Vi, vi, vi, vi er på hjemmebane i lærklokken. Ja. Så lad os lige fortsætte over ved, med Stevie Wonder, for vi er jo på pause. Men kan vi ikke, det skal, kan vi ikke høre det? Nå? Kan vi ikke høre den der version, du nævner bagfor, så? Jamen, den har vi spillet allerede. Altså, okay. i, i, altså, vi, vi, generelt må man ikke spille det samme, men altså, jeg vil meget gerne spille det. for. Altså, jeg, jeg, vil gerne, jeg vil gerne referere dig til dig. No Så so like DJ the Audios svar nummer 18 til dem, der you. har lyst But til at høre det. Oh Her. Øhm, og øh, det, vi, det var en, den, vi, vi har refereret til, fordi det er svar nummer 18. Det er, der, der bliver der sagt, uh, You are the sunshine of my life, som er en anden sang. Og så syger han lige pludselig, I just called. To, og så griner publikum. To say, you are the sunshine of my life. Altså han ja, leger flydende med Stevie. Simpelthen. Det er det. også et meget ens, ensartet materiale, synes jeg, Steve Wonders sange. Det er øh, i hvert fald øh, ægte musik. Det er ægte musik. Det er ægte musik. Og grund til, det ægte musik, det er, fordi alle, der elsker musik, elsker Stevie Wonder. Arh, og, det, og flere ting er lavet. Flere innova innovative lydting er lavet til Stevie Wonder. Hans gode vand var jo øh, den... Øh, senere af den intelligensforskende Google øh, ansatte øh, Ray Kurzweil, som øh, havde et, et audio program, der og øh, øh, øh, øh, en, en udvikler af synthesizer, der hed Kurzweil eller Kurzweil øh, og øh, og øh, og lavede blandt andet øh, en Kurzweil K 2000 og så som er den danske teknomusiker, Bjørn Svins fortrukne instrument. Øh, men flere af de her ting, og måderne at gøre ting på, og stemmegenkendelse osv. Så videre, så videre, var lavet til Stevie, fordi Stevie var blind. Okay. Ja. ja. ja. Har du til, for det. måske er det nu den rette at spørge, men jeg har læst, at øh, den, øh, i, i den gruppe, der hedder Level 42, som mm -hmm. er sådan en britisk funk-pop-gruppe, ja. med en, der hedder Mark King, der spiller slagbass, øh, de havde sådan en femte medlem, en keyboardspiller og producer, Wally Badaroo Han mm -hmm. var ikke officielt med i gruppen Men han producerede mange af hans plader ja. Og mange af hans soloplader Eller hans soloudgivelser Kan jeg rigtig godt lide mm -hmm. Æ, Faktisk er det også god baggrundsmusik Måske kan jeg lige sætte øh, Jeg ja. sætter lige så at lytte ja, Fordi det er ikke noget værre end at høre nogen snakke om noget musik I stedet for lige, bare lige øh. Ja, her kommer Wally Badaroo Men han har angiveligt har jeg læst Et talestyret studie Hvor han kan sidde og snakke til sin mixer Og sige Skru op for spor 8 Og sådan noget det har jeg altid været lidt interesseret i at finde ud af mere om. Har du forstand? Har du kendskab til hans... Øh Talende studie? Nej. Nej. Okay. Men jeg øh får lyst til at tale til det her musik. Så øh Wow. Men øh, Jeg sidder bare lige her med musikken. Har du lyst til at øh, få det her program over til, til dig måske? Eller skal vi lave det, så det kunne være hos dig? Det kan vi godt godt i hvert fald. Så skal vi se, om jeg... Men øh, min. Øh Ja, timeklasset mm -hmm. sand er jo ved at ud for mit vedkommende over på uh, Danmarks Radio. Så hvis det var et Danmarks Radioprogram, så, så skulle vi lave en, uh, en, uh, en indtaling her til, uh, at radioavisen er på vej. Men det er ja, først en tre minutter, om den er på vej. Så. Ja, så kan vi lige nå at høre lidt af den her sang med Wally Badaru. Her vi hørte, først, vi hørte lige Wally Baderoo med sangen Words of Grace. Ja. Her kommer en sang, der er lidt bedre... Er mere repræsentativ for den måde, Wally -E Butterrues musik plejer at lyde på. Han var producer for det britiske Funk Pop Band Level 42, der havde et stort hit med Running in the Family og et andet stort hit, der hedder World Machine. Her er det Wally -E Butterrue solo med sangen Auer. Måske kan du hjælpe mig med at i hvad det er for en, en taktart. Der er en eller anden mærkelig forskydning i den her taktart, som er en stor del af sangens men jeg, er, jeg er meget dårlig til den takt ting, du at gøre mig om der. der er, øh... Ofte tror folk, at jeg er god til sådan noget, men jeg er utrolig dårlig til alt, hvad der hedder musikskole. Okay. Men jeg kan godt spille med. Derovre. Det var da helt utroligt dejlig musik. Nå, men altså, øh, da vi simpelthen bare er i fuld radiogang og ikke ved endnu, om det her er et dj et musikprogram eller et klokken, så synes jeg, vi skal lave som om, vi laver en nedtælling til radioavisen. Ja, lad os gøre det. Og så kan vi jo bare lade være med at sende det over til dig. Ja. Eller også sender vi det over til dig. Det ved vi ikke endnu. Kan du ikke bruge de sidste 10 sekunder, Guldipald, på at forklare, hvad radioavisen er? Nu kommer der simpelthen intet mindre end radiovisen, som er en lang og spændende fortælling om, hvad der foregår ude i virkelig verden, som ikke er demoneret af AI i nu. Rolling. Velkommen til Lovre med Klokken. Musikprogram med Gudipal og DJ Brevet. Her er det søs og topper med sangen Piazza Gaibaldi. Ja. See, I come again to turn. ved med at spige. Jeg sætter lige noget behagelig baggrundsmusik på. Så. Jeg er bare ved med at sige det her. Uh... Det er også en slags loop. Okay, ja yeah, ja. Yeah. <laughs> det evige loop. Den evige vandrende. Det er perfekt musik, det er musikalsk superfood. Det rummer alle de nærings... Hvis du skulle vælge én sang, du bare skulle høre hele tiden, så var det nødt til at være denne her. Det rummer alle de øh, kulturelle næringsmidler, du har brug for, for at overleve. Ja, okay. Men øh, man kan også sige nogle seje ting om på her. Ja, lad os gøre det. Okay. Se. 3 Tre, to, en. Det er blevet tid til at quizze, og øh, vi skal have en lille et eller andet på højkant. Jeg kan se, at vi har en øh, gramofonplade. Og vi talte om nogle plader i øh, sidste time, hvor der var en øh, gramofonplade med... Øh, med nogle af de her øh, øh, forkerte øh, reklamer, jeg har lavet. Jeg har faktisk en med Statoil. Jeg tænkte, man kunne vinde den, hvis man... Øh, jeg ved ikke. Må man melde folk ind i, øh, i komplicerede, obskure online-grupper og den slags ting? Ja. Yeah. Okay. Vi har en øh, gruppe på Skype, der hedder klokken. Du kan kun blive meldt ind ved at skrive til Prochipal på Skype. Og der er ingen, der anvender Skype længere. De døde platforme er de bedste platforme. De døde platforme er nemlig de bedste farme. Men hvis du skriver til ProLipal, P-A-U-T-T-I-P-A-L, så skriver, jeg vil gerne meldes ind i Skype-gruppen øh, Lær klokken. så kan man altså lige melde ind der. Og øh, er du ikke den første, men den tredje, der gør det, så er, der er valgt noget på gulvet her, men vi er så er programmet dit. Den tredje til at melde sig ind i Prochipal-gruppen på Skype. Øh, Lær klokken. Åh altså, oh, jeg ja, undskyld. Lær klokken-gruppen, men altså, man skriver til Prochipal. Hvad, I Hvad foregår der inde i den gruppe? Det ja, diskuterer vi fx dig. Nå. Men godt, det, du ikke er der, var. Det kan være, jeg skal melde mig ind. Men det kan du prøve. Og prøve at styre samtalen. Du kan lade dig ind under forskellige navne, ja. og påvirke samtalen i forskellige retninger. Ved at øh, have forskellige aliasser, der, de der debatterer dig. Det hed trolling i gamle dage. I dag hedder det social media. Sikadang! Ejo! <laughs> Jeg tætter lige noget en hippie-musik på. Det er Jan Wangberg med sangen Honning Blom. selv dig, hvor svært det kunne være at være gift med en mand som, Jan Wang, som, som den person, der der, der... der bliver tegnet et billede af en, af en person i den her sang. Det er sangeren her, eller sangerens skikkelse, eller rolle, som. Forestil dig, ja, som ja. Et, et langt ægteskab, men langt dægteskab. med denne her person. Ja, en blæste regnfald, det stod ved din dag, du lukkede op og så i samfund. Der var blomster i dit hår, Der var blomster på din kind. Hør rusen i den blæsende vind, honningblomst. Læret en kop til mig Du kender kulden fra den lange vej Jeg har en flaske vin Og en spule tjæl Hød med til dig En fri fugl, ikke? Man kan godt mærke, at en fri fugl, ja, det her bliver, med at gøre her Det bliver lidt, uh... er lidt Mit tøj var godt. Og maden tøj Før jeg, jeg vidste, at jeg skulle være til at beskytte Øvrigt, hvorfor er jeg kommet? Jeg kommer med en regnbue til den ene hånd For tryllelse og kærlighedsbånd Honigblad, lav en kop ti til mig Du kender kuglen fra den lange vej noget, Der er også noget, jeg må fortælle dig Barnet puster, bobler og moses tid ud Nej kærlige må man høre ikke smige ud For så falder den nye sne Og fryser fast af forfængelighed Honeyblast, lav du en cup-cheese til mig? Du kender kulen, fra den lange vej Det er også noget i ja. Hælder mig Hvis det regnfælge stod ved dine dør Du lukkede op og så ud sammen før Der var blomster i dit hår Der var blomster på din kæm Hør rusende i den blæsende Ja Den var øh Det var Jan Wangberg med sangen Honningblomst Her kommer den danske gruppe Waves med en sang, der bare hedder UD flere konkurrencer? Mm. Ja. En, du sidder derovre med noget erotisk lektyrer. Er det noget af det, man kan vinde? Det lige? kan du tro. Det er sådan her, at øh, jeg frekventerer ofte biblioteker. Og på Blågårdens bibliotek, ovenpå, der er der en farvefotopimaskine. Den er der forskellige små forlag, der har adgang til Øh, og nogle gange glemmer de at rydde op og øh, pakke deres øh, deres efterladenskaber sammen og øh, så har jeg samlet dem og bundet dem ind og det er blevet til, øh, altså det vil sige at de har lavet nogle, nogle, nogle ikke færdige kopier, som jeg så har retro, øh, reverse engineered og samlet og øh, det er intet ringere end, øh, en, øh, 1, 2, 3, 4, 5 publikationer det er publikationen When you got no money, walk the urge. earth. If, walk the earth. Og så er der... Bitch. Bitch, som det er besagt. Og den tror jeg er lidt erotisk. Den er der to af. Og så er der et nyt, magasin, nyt dansk magasin, der hedder Crazy in Bad. Altså skør i sengen. Og det skal ses mere som skør i sengen, end erotisk i sengen. Altså det er lidt, du ligger i sengen og kan ikke sove. Ja. Du er crazy in bed. Altså, det er ikke en erotisk. det er ikke så erotisk, jeg Nej, okay. Så den er, den er mere altså, altså, for folk, der ligesom har for meget skærm i hovedet. Du, vi havde vi startet et, med skærmtid. Tror jeg, det er et, et blad. for øhm, Som er øhm, som ligesom henvender sig til at være øhm, for folk, der har det vildt i sengen. Og så er der... Og uden, det er altså, en meget sårbar situation. Ja, net, netop. Og uden lummer Uden lummer og ja. undertitler under, under der. Og der er simpelthen issue 1, 2 og 3. Øh, issue 3 hedder pølsenummeret, og handler om pølser. Og igen ikke så crazy som... Øh, altså ikke så erotisk, som vi fik det hisset op Det, det er simpelthen en hotdog. Det er, meget, det er meget mere alsidigt. Netop, ja ja, klart. Det er udgivet på et fuldstændig forrygende foretagende. Et forlag, der hedder Forlaget Bandit. ForlagetBandit.dk, som er undergrundens mest actionpack packed forlag i øjeblikket. Okay. ForlagetBandit.dk. Det må der være nogle af vores lytter, der kribler i fingrene for at få fat i det her lekture. Skal vi øh, fortsætte med den gamle, at de kan melde sig ind i skype Eller skal vi finde en ny måde at vinde på? Er der andre døde platforme, hvor vi kan arrangere et rendezvous. Det lader være dejligt at mødes i sådan noget som Højhuset. Jeg er bare bange for, at det chatrum ikke eksisterer længere. Klart. Vi kan starte med at tage dem ind, og så kan vi jo bio-linke fra lærklokken. Hvis det er okay med dig. Øh... Eller vil du hellere have det andet anden hen? Nå. Øh... Ej, kan, vi ikke tage, kan vi ikke tage din Skype-gruppe der? Det, virker, okay. det, det er også lige... Det er fucking godt overskud, okay, altså. Ja. Så øh, nu var det den tredje person, der meldte sig ind, ville modtage en, en LP, eller ikke en LP, en, et, et fonogram. Og øh, lad os sige, der øh, har vi altså nogle præmier her, så næsten, altså, meld jer ind, og så lad os se, om ikke der skulle være et blad til jer. Skriv til Projipal på Skype, P-A-U-T-T-I, P-A-L, p -A -U t t p a l og så melder jeg ind i der er klokken Skype-gruppen. En fuldstændig forrygende Skype-gruppe, hvor der virkelig er adgang til alt det, du troede. Kan, at man, øh, kan man i de der Skype-grupper, kan man lægge billeder ind og lydbeskeder ligesom? Lydbeskeder, billeder, you name it. Okay. Radioprogrammer, som ikke bliver sendt andre steder. Jeg tror, der er nogen af 19 medlemmer nu. Det er meget pænt. Jeg plejer jo at sige, at øh, jeg godt kan lide nogle moderne bands, der har flere medlemmer, end de har plays på, øh, på for eksempel YouTube eller sådan noget der. Altså, er <laughs> altså, det ligesom er på en eller anden måde et lidt flot kriterie, hvis der er, altså, hvis der er simpelthen er flere medlemmer. Fordi der, der, der er færre og færre medlemmer i orkestret, hvis du har bemærket det. Ofte. Der er nærmest ingen orkestre. Net, netop, netop, det er netop en... Altså, bandet er gået ned ad bakke, og så pludselig har vi en publikation fra forlaget bandet.dk. Jeg skulle udleje øvelokale på et tidspunkt. Det var som om der ikke eksisterede nogen bands mere, og skulle bruge øvelokaler. Der var alle mulige duknagede producer der godt kunne tænke sig at sidde og foran nogle store møder med bands. Det er jo ikke meget af. Så Nej. Det er den Kan du forbinde til det her musik med dine følelser, Guddy jeg er helt forbundet, faktisk. Okay. Jeg synes, det er frækt at lave en 7 minutter og 42 lang øh, cover af Beatles' Obladi Obladar. Obladi og han er i fem en halv minut inden her, ikke? Og han pynter stadig nærmest ikke rigtigt på melodien. Og lidt gør han, ikke? man man amerikansk jazzfløjte. Det er bare en busrejse, men allerede fastlagt destination, ikke? sidder bare og holder om rattet, og I kommer frem. Ikke nogen svinger, Fra dør til dør. Fra buslapested til stedet. Fra by til by. Fra Sønderjylland til bisted. Uh! ligge ved og dreje der når du ikke kan sove i din seng. Så kan du læse. Så kan du komme i kontakt med noget af det her lektyre som äh øh, Putipad ud, ud øh, i konkurrencen. Bladet ja. Crazy in Bed fra forlaget bantet.dk. Du kan vinde det ved at øh, meld, skriv til åbne din Skype Skype program, du har ja, installeret okay, på din her. Windows 95 computer og så skriver du til borgeren Protipald, PRU, TTI, og så anmoder dig om at blive meldt ind i en Skype-gruppe, der hedder øh, ja. lær klokken. Og, og så kan ja, du være med i lodtrækning om det her øh, sengelektyr. Ikke dårligt, altså, og nu skal vi lige se, om jeg har lidt. Oh. Jeg slukker lige for Nå, det du her. Havde... Jamen, det må du gerne. Jamen, det var det samme. Er du, er du klar med noget der på din? Jeg ved ikke, jeg Jeg ved ikke, om jeg Jeg kan se, du foretrækker elektronikprodukter og mærket i -craig. Ah. Nej, det er være der selv. Der spiller jeg altså. din ældre indspilning med mig. Straight to analog tape. Det til, at du skal... Altså, ja, man kan tale ovenpå. på den. Ah, okay. Det er, det er talemusik. Jeg <laughs> kaldte det Music to play back Lecture By. Altså, det er musik, hvor man kunne spille, hvis man fik man havde en lecture på YouTube, som var lidt kedelig. Så ja. man playback lecture. Altså, man spillede en playback lecture oven i det her musik. Oven i det her musik, ja. Den rette baggrundsmusik kan redde de mest frygtelige monologer. Så har vi øh, faktisk brug af en øh, meget tidlig artificial intelligence saxofon. Den kommer nu her. 3, 2, 1 eller noget, de vil Ja. Og der kan du spille flere. Øh, pludselig kan du også tage flere toner i og Det prøvede jeg lige på et det virker forkert, at du ligesom sniger en tone af. Sarkofonen er jo et monofonisk instrument. Øh, så pludselig du tager du simpelthen en fuld akkord på den sig. Er der ikke et sted, hvor jeg lige sniger og prøver at flere toner af. Det går ikke. en del af saxofonen er ligesom øh, kunstig intelligens? Er det selve lyden, eller...? Den ruller... er Ikke meget, men ja. altså, det er en tidlig, tidlig algoritme. Det er ikke bare nogle expressions, den har, som... Du kunne sige, det er nogle øh, artificial intelligence expressions. Okay. Men det er dig, der sidder og bestemmer, hvad den spiller? Ja, okay. Ud fra nogle expression-knapper og Altså, jeg spiller den, kan man sige. Det er keyboardmusik. Det, keyboard det er fantastisk smukt. Music to play back lecture by. Altså, det regnede i baggrunden af en lektor, for du havde faktisk noget en lektor om fysik. om ja. noget videre det her ja. musik? Hvordan kan det være, at selve rummusikken foregår i? Virker som om, det kunne være... Lyder som om, det oprindeligt foregår ind i en eller andet eller det er et meget småt lydbillede, samtidig med, at der bliver lagt op til nogle enormt store følelser. Jamen, det er de det, som... Øh... Det er jo det, som jeg måske... Jeg har ikke mange evner, men det noget af det, jeg måske kan, det er, at jeg kan... Jeg kan ændre... ...stemningen i rummet drastisk fra det gået til det mere klaustrofobiske, og må forhåbentlig også lidt en anden vej. Jeg kom ja, til at tænke på en... Øh... lidt panik, det her. Det er, når du har fået præmien, og løber... Altså, dagens præmie løber, løber med Christian Baird-fladet. Jeg ser den væk. Det skattevæsen er så langt. Ja. Vi tog den i Det er lidt langt åben. Er der gymnastik mellem træerne? Der er Hurtigt. Join the juice. Hvor skal du hen? Skattebæsenet efter dig. Nu kommer de. Jeg, jeg gemmer mig. Jeg i vineafdelingen. Jeg er ind i en nu i Aarhus. Min afdeling i Aarhus. På vej op trappen. dem. Her er Hurtigt væk. Under hanskerne. skattermanden skatte folket. Der er flere folk. Nu er der flere. De non-binære skattefolk og han afhunder gemmer sig. Ikke, men er på jagt her. Jeg er i handskafdelingen. Man kan tænke. Eller noget af det. Ja, det ved jeg da ikke. Så det, det for dig. Jeg er inde i centret og inde i centret der hvor jeg er, der, der, der, der er der nogen, der står og spiller det her musik. Det er to kunder i centret Det er Henrik Strobe og Jørgen Rygård som, som stiller lidt ind på den måde, man er sammen på, når vi man er inde i centret. Vi køber ind, og vi ser. Lidt til hinanden her. Blandt tilbud på vin og kød og kaffe går vi i takt til den hvide musak. Super sender, super sender samvær. Ja, dækkes alle behov. For mad og drikke og elsker I et slæbt til din bibe. Kørnummer med høj profil Det er opsamlingshit Omkring klokken fem Jeg ligger op i lemmen Før vi går hjem fra Supercenter Supercenter sammen med Vil vi ses igen Mit Supercenter-ven Vil vi mødes du? det vug, jeg står her ved vindueset torsdag og om er dig, Med din ikke købe svogn, Super Senser? Super Senser samt vej. Vil I stå som min Super Senser, romantik. Kontakt i kort sekund. It's me that it's the end of Go with you buy Go with what you Super Super We hit the central You know what that is on Game det var egentlig, som taler, så vi se, så vi sagde. Tak. Står så tæt i køen Jeg mærker duften af dit hår. Så tæt du må kunne mærke Hvordan mit hjerte slår Jeg vil tage mod til mig nu Jeg vil gøre det nu Hvor du er mig så læ Som nogen kan være i supersenderen Super sætter sig med Men før jeg i igennem Isolationen mur Så falder mit blik Ned i din indkøbskur Der er to var og en flaske vin Mit superskat. Du er ikke alene ligesom jeg Supercenter sammen med Man kan få alt, men man kan æde drikke Man kan i Det fører de ikke Supercenter Supercenter sammen med. Klokken er 17.30 Vi siger tak for i dag til vores kunder og rejner ikke med Shocking. Det var også supercenter-samvær af Henrik Strobe og Jørgen Rygård. Ja, var, det var det. Og der var jeg lidt chokeret. Hvad blev du chokeret over, Brugt i fald? Jamen, det var bare, at du lige var i centret, og så altså, vi kom vi direkte fra... Jeg var jo over i noget magasin-agtig og så den der torske Der blev jeg lidt sat til væg, synes jeg. Jeg synes i hvert fald, det var above the bar. Det må jeg nok sige. Det er lidt af et skudsmål. Måske befandt du dig bedre, øh, mens du var på flugt fra skattevæsenet, end du befandt dig i den her centerstemning. Begge stemninger var øh, spændende på hver sin meget, meget spændende måde. Vi har altså ud i noget. Norsk haiku? Og jeg Ah. En arkos-tidland visar bara krig. Vad man och vandrar där, tänker han, ute för vindhjulet, i ett tält sover en, där vi vet vi sker. Øgen for i et tælle, så vil en, der ved at piske. I klassen går jeg og læser. Mange oh, revolutionere tekster, den billige vin og sigaretterne, dem op. Reten af flokken marsjer hele vejen ned til kiosken for mer. Stjernerne fryser fast til himmelen. Hjorten springer og rammer af hans. Fjat, varmt og vult. Slik ikke som morgen. Det er Haiku-variationer. af at hele ikke sorte, gule individer. Du Det er heller en mobile pay. og en kjøttpålæg i plastikpakke. Det er forskelligt til. over har viserne stått stille En norsk genre, der hedder haiku-tronic. Okay. Er det noget, der foregår meget om i Norge for tiden? Forestil dig mig, at det er noget, der foregår mellem Stavanger og bergen lige omkring Haugesund. Der var engang, kan jeg huske... Du kan sikkert huske, hvornår det var, men så var det smart med sådan noget spoken word-musik. Det kommer og går, kan vi sige. Okay. Ja, der er lige lidt afslappende baggrundsmusik på. Okay. Er det loop? Øhm, nej. Men det er sådan... Lecture-musik. Jeg kommer til at tænke nej. på det, da du spillede ja. dit... Øhm, Lecture-baggrundsmusik før. Mm -hmm. En, der hedder Willy Vega, som... har lavet en CD, der hedder The Romantic Sax. Som man kan finde på... I hvert fald den franske streamingtjeneste Deezer. Og det er et 11-CD-sæt, uh, men der er virkelig nok kun én sang på hver CD. Mm -hmm. Her er det sang Piano. På kommer de små højtalere, der er i korridorerne på færgen. Du har bundet bundet som man jo gør uanset næsten en handling, man foretager. Man vinder en tur med båden Eller Københavnsbåden, som de kalder den i Oslo. Og så går det op for dig, at det er du i virkeligheden. Eller det sådan, åh det lyder da godt. Der er jo frihed ude på sådan en skib. Og der bliver lagt nogle tilfældige cifre til mit personnummer. Jeg er ikke rigtig ansvarlig for min handling, og længere bliver vi ude på havet. Den der essentielle frihed, det giver at være på vandet, som du troede, du kunne tage med. Det ligesom bare det, der er sådan det underbevidste krog, der går i en, når man tænker, jeg skal med Københavnsbåd, jeg skal med Huslobåd, jeg kan gøre lige, hvad jeg vil de næste par timer. Og så, så kommer du ind på det egentlige skib, og så indser du, Derfor er det sådan altså nemt at vinde en tur med Oslobåden med Københavnsbåden, det er fordi det er, at du faktisk er vundet, det du har vundet er at du spæret ind et sted hvor der nogle, der er noget monopolforretning. der er kun ét sted at købe bille, der er kun ét sted at købe mad, og det er sådan et uhyggeligt indblik i en fremtid, hvor alt nødvendigt, livsnødvendigt er rationeret, men det er kledt ud som en fest. Og der er opkast på gulvet i restaurant Seven Cheese. Når du kigger op i loftet, så er der en reklame for Baileys kremlig Kender du opsamlingen Blue Guitars med Chris Rea? Nej. Det er en, øh, så vi jeg husker, 12-dobbelt CD, hvor han ligesom øh, spiller forskellige variationer, og måder, han ligesom ser forskellige blues, så er der sådan Ørken øh, Blues, Engelsk Blues, Memphis Blues, og forskellige Nå, ting, hvor han altså albums 12 stykker i, øh, i, øh, i de her stilarter. Så det er sådan et opslagsværk, nærmest? Et opslagsværk, men med egne sange i, i genrerne. Det er gjort før, og det er der. altså det er, vi taler, øh, altså jeg husker faktisk præcis for en er, far, men det gjorde før, at der er, i hvert fald var widespread internet øh, Stemning. Så det er altså, det er øh, et utroligt research-arbejde. Havde der alle, og ligesom lukkede, har lukket ned for, for vedkommende øh, Chris Williams' øh, kommercielle pladeproduktion i mange år, men øh, en fantastisk opslagsværk. Er det så er de samme sange på hver CD indspillet i en Nej, nej, nej. Det er simpelthen det er et, altså, det, det er et, et, et kæmpe stykke arbejde, som på en eller anden måde ikke uh, kunne blive uh, værsat af, af datidens købere. Uh, Pladekøbere, som var nok nok mere interesseret i nogle lidt mere... Det er ham, der har lavet Road to Hell, ikke? Er det går også ham, der har lavet Driving Home for Christmas? Det skulle det er no technological breakdown. Oh. Mm. Oh no. Hvad er This is Hans, Hans, sådan en ældre generations Brian Adams, eller hvad ja, tror det er engelsk, engelsk altså engelsk, okay. engelsk hår, bluesy, bluesy, bluesy mørk stemme. Okay. Fantastisk musik. Og så den der er helt fantastisk. Jeg vil lige være Jeg har faktisk været erhvervet, man for et par måneder til. Jeg vil lige være også udlovet den. Men så kommer jeg tænker, at tage, jeg, har, jeg tror, jeg har lovet at bytte den med en ven. Så. Den vil ikke gerne vinde øh, nogle hyldemeter med øh, Chris Rias udgivelse. Blue Guitars. Var det en 12-dobbelt udgivelse? Ja, du? det skulle jeg mindre 12 eller C-dobbelt. Der er mange CD'er. Det er flot at på CD'er. De er alle sammen inde i den. Åh, oh, øh, oh, nej, oi, oi. De er... <frivs> Ej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej Jamen, den fed sang, så føder den her. Jamen, det var ligesom, at vi havde prøvet at lave en spolelyd med næsen, med næsefløjten der. Jeg er både stor og stærk, alle sviger møder strøm, og mit spejl siger noget så kønt. Så jeg forstår ingenting, men piger hun er væk, hun skræl og var noget så fræk. Ja, hun fandt sig en fyr med lederjakke på. Min ægte motorcykelbandit Det skulle meldes, ja det skulle Til lovens arm For jeg har det noget så skidt Det var et rocker Relateret røveri Han skal en pige Jeg kunne lide Jeg er træt, jeg er svædt Det er slet ikke fedt Og jeg tror jeg bliver gal lige om lidt Det var et rocker Relateret røveri Han ja, det var faktisk kriminel. Jeg er hele Lagt. Hun er vild og forkabt Og hun synes, han er en helt Jeg har hørt det hele før I den gode gamle sang Den om Ella og en Togjes i Så jeg forstår ingenting Og tænker som en gal Hvad hun vil med sådan en kale. Han er stor, han er dum Har læderjakke på en ægte motorcykelbandit Det skulle meldes ja det skulle Til lovens lange arm For jeg har det noget så skidt Det var et rocker-relateret røveri Han stjalte en pige jeg kunne lide Jeg er træt, jeg er svædt Det er slet ikke fedt Og jeg tror jeg blev galt lige om lidt Det var et rocker-relateret røveri her ja, det var faktisk skide kriminelt jeg hele helt ødelagt Hun er vild og forgapt Og hun synes, han er en helt. Det var en rocker -relateret røveri Han skal en pige, jeg kunne lide. Jeg er træt, jeg er svært Det er slet ikke fedt Og jeg tror, jeg bliver gal lige om lidt Det var en rocker -relateret røveri Ja, det var faktisk skide kriminellt. Jeg ja, er helt ødelagt. Hun er vild og forgabt, og hun synes, han er en held. en 10 kilo for tung af Tony Obo Tony Abo er nok allermest kendt som den person, der har skrevet sangen Steks flæsk med persillesauce, som blev gjort til et stort hit af den ungdomsgruppen, brødregruppen Jimmy og René. Er det, øh, ja, det altså er dem, som øh, spillede øh, meget i Jylland ja. og var meget populære. Der havde en, øh, min kusine, en af mine kusiner var meget fascineret af Jimmy og René. Det er sådan nogen, der har haft en rigtig stor fanklub engang. ja Jeg kan huske, de var nogle af de få kunstnere, man kunne læse om i Anders Sandbladet, da jeg var bare. Hvor er de nu? Det ved jeg ikke. Nej. Den er lidt... Den hænger lige der. Ja. Skal så tager jeg lige en tår her. Den skal vi her. høre en sang om skattevæsenet? Nu synes jeg, du har været... Ja, vi har været der før. Ja, er det? Paul Vinter hedder kunstneren, som har taget en ren blå benzin med sangen Skatflytters ville vil jeg have kø i den en dum? Den læsefin værelse, den kanne hus i mund fra mig, for mig forbi den spændsigne blå. Der er mænd der giver bøde, der har briller ud, så jeg går og tænker ved mig selv måske, at jeg med kæden gør at blind for, så hjælp med værken briller eller stel, for så hjælp med værken briller eller stel. Her kan hun havne, de sagde, at vi er et for klog, fordi folk og manden er manden Og kan holde sig kæg, det gør slet af nøj, ved skattevæsenets runde bord. Vi hører dårlig i og vi dør også med at se. De jyske biler, de har tre lokrog, men vi sagde æt, hvad den er til. Men vi sagde æt, hvad den er til. Kender jo alle til dag og vej Vi betaler glæde vores skat Og app'et det er vi mød imod Men den tjener nu bager over nat Og har hørt at flytte nye folk til at bøg For nu samler de jo tolv skat Så er det bare med at håbe, de er natteblinde For så hjælper hverken brille eller hat For så hjælper hverken brille eller hat så skal vi høre. ja, der var noget der. Hvad skal vi høre? Vi skal der høre min kusine, som har skrevet nogle flotte, flotte sange. Hun er en kristen rocker. Og hun har skrevet nogle sange, og på et tidspunkt var hun meget syg og kunne ikke indspille sange. så øh, havde jeg et orkester, der hedder GPAPLFs, altså Goodie Paller Og vi indspillede nogle af hendes sange, hvor hun også synger nogle spang ligesom, med øh, over telefon og over internet og den slags ting. Øh, nu er hun det lidt bedre. Hun har en, vi, vi har haft et program om hende. Hun har en, en sygdom, der hedder Huntington Korea. Det har det mest af min familie. Men øh, lad os prøve lige at høre her sangen om hans Can you play, play, the the play the one with hands? We want to play the one with hands. Hands, please. But what is the song about? It's a song about a man. He has uh, Down syndrome, Woo. and, uh, he, is nice okay. yes. and uh, he is a very nice guy. Okay. Yes. We, We like him. Like My oh. hands is so sweet. Who will count it in? Everybody. En, to, tre. se sagde, han var tosset. Du sagde, ham var han, han var ikke normal. Han gik et langsomt, han smilede blist. Så nu er det udler. Da han så en spurg Den har skadet den lille Han tog den op i sin cykelkurv Så blev den så underlig stille Det er ikke så nogen som hans Der skaber krig her i verden Det er ikke så nogen som hans der bare rarver til sig Det er ikke sådan nogen som han Der skaber ulige kår Han smiler bare forsigtigt Når han går Lød afsted til han begyndte at råbe Hjælp, Jeg tror den vil dø Hold kæft, din tobe! Han cyklede i en vævende fart Det var så synd for den lille Folk, som tog ham, tog ingen notit Hjælpe ham, ingen ville Det er ikke så nogen som hans, der skaber krig her i verden det er ikke sådan nogen som hans, der bare var til sig. Nej, det er ikke sådan nogen som hans, der skaber ulige kål. Han smiler bare forsigtigt, når han går. Fålen var du, da han i nåede frem. Det var det bedste for fuglen. den så splittet. Og begravede et hul Begravede den med cykelkurven Lød der en sang fra hvert eneste træ Og overalt var der fugle Og Hans tog huven af, mens han lå Og folk blev skø kulde. De ønste ikke, de, så, hvor han det smukke han havde set. De hørte ikke, de ord han havde bedt, dog hørte de tusindfugle fugle de rystede på hovedet og gik videre. Det er ikke som nogen som hans, der siger, krig her i verden Det er ikke som nogen som hans, der bare arbejder til sig. Nej, det er ikke som nogen som hans, der skaber ulige kolde. Han smiler bare forsigtigt, når han går. Vi siger ja til Down syndromer og til de lidt specielle. Nej, til dem, som kan det hele selv Nej, til dem, der bare vil have mere Vi har flere end dem, end vi kan kapere Siger ja til Downsyndromer og til de lidt specielle Nej, til dem, der kan hele selv Nej, til dem, der bare vil have mere. Vi har flere end dem, vi kan kapere. Han går lidt langsomt, mens han smiler lidt. Og sådan gør idioter jo tit. Ja, så vil det blive mig, der sang men det var min kusines sang om hans... Sbor fredsorkester med sangen hænderne. Jeg kan ikke huske, hvornår den her sang er frem. Det er en eller anden gang i 70'erne. Flot sang. Den danske musiker, Ole Bertelsen har været med til at lave den her sang, så vi lige husker. Der sad jeg lige og blev lidt. Øh, ikke lidt, jeg blev rørt. Jeg synes det er en flot sang. Ja, det synes jeg også. Det er rart, at de ikke nøjes med at nævne sådan gået mod i hænder. Men der er også nogle hænder, der altid tager hårdt. Der er en modsætning der gøre, at man ikke brækker sig over sangen. Ja, ja, ja, ja. det er flot. Det er flot. Og øh, heller også, jeg ja, ja, ikke. Ja, ikke ja, altså ikke, hvad hedder det. Øh? Underprioriterer, hvad hænderne kan gøre. Ja, det... Jeg plejer at sige til min datter, at, at, at, at, at du kan altid sparke noget i stykker, men det er sværere at, at bygge det, du lige har sparet i, i stykker. Det er sandt. Samme med hænder. De kan knuse. De kan bygge. Hænder kan bygge. Og hænder kan knuse. Vi nærmer os en... Radioavis. Det er informationssamfundet, der har sit eget faste ritual, hvor de første 3 minutter af en radiotime, de bliver helt på gulvet. Det er en offring af noget af det dyrebareste, vi har i dag, nemlig tid. I baggrunden er det med. Måske det er Fraser. Saxman, din Fraser. Jeg kommer Radiovisen Tak for i aften. Og tak herfra.